pe martor și campanie de sacrificare ca interveniselor. Ea a încercat guvernului, deputații comunisti au depus anchete. Pe fundalul contradictorii dintre liderii ai. Eu am fost jurișt, am șjudicat -o, o perioadă. Guvernul Alianța pentru integrare Europeană 2 a fost demis astăzi de part. Săptămâna, Săptămâna politică. politică. Cu bogatul și negru. numai la vocea Basarabiei. Săptămâna politică. Doamnelor domnilor, bun găsit aici e Radio Vocea Basarabiei. Eu mă numesc Petru Bogato, împreajma mea este Nicolae Negru. traversem o săptămână politică care fără doar și poate va intra în istorie prin tragismul ei cu totul ieșit din comun. Mă refer evident la Catastrofa din estul Ucrainei, la catastrofa aviatică, la doborârea unui avion lângă Donetsk, care s-a soldat cu moartea aproape 300 de persoane. Azi numai mai încap îndoială. cred că avionul a fost doborât de teroriștii proruși de acolo de fapt sunt și declarații ale unor importanți oameni politici, lideri politici din toată lumea asupra acestui fapt primul care a dat vina pentru pe, vina pe, pentru acest incident tragic pe Rusia a fost premierul australian Tony Abbott care cu această ocazie a lăsat să se înțeleagă că uh, n-ar vrea să-l vadă uh, Vladimir Putin uh, la uh, summit-ul uh, G20 care urmează să aibă loc în noiembrie în uh, Australia iar dacă și ultima declarație uh, a președintelui Obama este extrem de relevantă din acest punct de vedere el uh, uh, Pune că avionul a fost doborât de rachete lansate de, din spațiu controlat de insurgenții proruși, pro lucrurile au în trecut și limită, lasă să se înțeleagă președintele american și vina trebuie să-și asume Rusia, zice el, în genere această catastrofă se pare că a bulversat întreaga planetă că a bulversat întreaga planetă este clar, dar și clasa politică din întreaga lume care mă rog, este uneori mai resemnată trece peste niște principii morale se mai întâmplă uneori atunci când contează niște interese politice comerciale de moment, de exemplu un fapt interesant că și cancelarul Germaniei Angela Merkel le-a lăsat să se uh, înțeleagă că arme nu mai pot fi vândute Rusiei de acum încolo uh, sugerând că Franța nu uh, va vinde, ar fi bine să nu vândă neportatorul de elicoptere, da? Portatorul da de Mistral. Mistral da? E, o, Două e de o navă sofisticată, construită de francezi pentru Rusia. Bun, noi vom vorbi despre mai mult despre situația din Ucraina, deși inițial la începutul săptămânii credeam că poate ne vom opri mai mult asupra evenimentelor de la noi, pentru că se aștepta o săptămână destul de încărcată adoptarea codului educației, de exemplu, moțiunea comuniștilor împotriva ministrului educației Maia Sandu, lucruri care s-au petrecut. Republicii Moldova i s-au oferit, de fapt, deși încă mai urmează să fie în a treia lectură votat acest document în Congresul American, statutul de Aliat nu numai Republicii Moldova, dar și Georgii, dar și uh, Ucrainii, aliat fără a fi membru NATO. Deci e un lucru nou, uh, apropo, a trezite viecouri, nu numai în Georgia sau în Ucraina, dar și în Europa. Uh, vom încerca, chiar dacă partea leului, sigur că uh, aparține Ucrainei, acum vom vorbi mai mult de Ucraina, să explicăm în fond ce înseamnă asta, a fi aliat ali, fără, fără a fi membru NATO și cred că nimeni nu mai pune la îndoială faptul că va fi votat și în a treia lectură, pentru că da, primele două lecturi s-au votat lejer, S-au votat, Ambele Da, da, da. Fără, și fără probleme au votat și democrații și uh, republicanii. Uh, în Parlament se votează și la noi în parlament. Acum mai multe legi înainte de uh, vacanță. Legi, uh, unele dintre ele foarte importante, care țin de implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, pentru că sunt mai multe lucruri acum de rezolvat, de făcut în economie în justiție, în sistemul bancar, de exemplu, transparența în sistemul bancar, dar și în domeniul presii. Deci sper să ne oprim și asupra acestor lucruri. Poate vom vorbi, dacă reușim, și despre animozitățile regretabile care au apărut iar în coaliția de guvernament în legătură cu uh, un proiect de, de lege privind uh, Gagauzia, privind, uh, uh, deci statutul uh, auto, au, autonomiei și uh, relații comratului cu uh, puterea centrală, uh, uh, în, cred că e o problemă de de comunicare în uh, Coaliție, o problemă care iată că acum vedem Nicolae că nu a fost rezolvată în totalitate. Apropo, și e, prima întrebare pentru încălzire tot cu o problemă de comunicare președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei a fost câteva zile la Chișinău și a încercat să ne facă... O... Ambrăsior. Ambrăsior, da. A încercat să ne facă un complement, eu cred că nu -a, -a, -a, -a, a avut intenții e... Proaste, a zis, a făcut o comparație e, între limba luxemburgheză și limba moldovenească sau română. E, pe urmă a spus că îi pare rău că s-a pronunțat asupra unei probleme pe care nu. Nu o cunoaște bine Dar Pentru cei care poate că, Cărora le-a scăpat acest lucru Ea a zis că atâta, noi numim Limba noastră germană De fapt, limba luxemburgheză, Și chiar asta este scris în Constituție deci, În Constituție care este scris în limba franceză În limba franceză, exact, <laughs> da. da De ce întreba că e limba... Întrebarea mea e, pentru tine este De ce limba germană pe care o vorbesc luxemburghezii, deci nu le provoacă lor frisoane atunci, atunci când o numesc luxemburgheze, deci pentru ei nu e nicio problemă, chiar au insistat să fie și în Constitu Constituție de ce nu facem și noi aceste concesii, când noi care vorbitorii de limba română, de ce nu facem și noi aceste concesii limbii moldovenești? Deci, când se pronunță niște oameni care nu cunosc detaliile da, da. lucrurilor, iată ne în situație genante de felul ăsta nu, că dar și limba luxemburgheză fi, este limba germană scuze-te rog, limba luxemburgheză ai, ai văzut tu scris vreo operă literară în limba luxemburgheză ai o, văzut undeva folosindu-se limba da, este un dialect al este de, un dialect, de da, germană și care este studiat și, ca și, dialect și, în două universități apropie. și când <coughs> e vorba să scrie cineva să facă literatură să face în limba germană, germană da. sau în franceză da, da, da, Păi și în român da, tot așa da, Dar ei da, nu se tem da, să zic Dar nu Noi putem Să facem literatură Să zicem într-un dialect Sau când nu există dialecte înt Într-un într într sub-dialect Da, sub -gra dar noi putem folosi Desigur că Putem folosi într-o Într-o operă literară Acest grai, de exemplu Putem folosi un euro poate să vorbească așa cum se vorbește, de exemplu, la Balta, în Transnistria, sau cum se vorbește la Sud, în Giurgiulești, sau că, la Giurgiulești se vorbește altfel. Sau cum se vorbește, să zicem, în satul meu de Bastenă, în Da, poate să facă, dar noi, acum, la radio, în ce limbă vorbim? Vorbim așa cum vorbim în sat? Eu nu vorbesc acum așa cum vorbesc în sat. Eu... sau cum se vorbește în sat? Eu vorbesc așa cum am învățat la școală. Pentru că lumea înțelege bine. Nu toată Pentru lumea în înțelege. Pentru da. în fiecare în sat lui, se da. vorbește în felul da, lui. În fiecare da. sat se vorbește în felul lui. Fiindcă iată, de exemplu, un sat la noi se zice fasole, dar în satul vecin se zice da, da. Sau în satul celălalt se zice lingură, dar nu se zice lingură. Dar noi toți folosim lingură, fasole și așa mai departe, așa cum am învățat la școală. Noi toți folosim limba literară. Deci o, națiun și, o națiune și... are limba, li da, de literară? limba literară, unificatoare. Da. De aceea. Care... Națiunea de... este națiune pentru că are un element unificator. Da, pe -o urmă noi îl citim pe Ieminescu care a scris și îl considerăm drept poet național pe Ieminescu. Pe cine îl consideră poet național luxemburghezei? Da, da. A, e... Pe Ghiotei? sau <laughs> Ei, există o sumedenie de poieți mari în Germania sau în Franța există poieți mari. Eu spun, eu nu știu cine este... Nu. este Și mai este o problemă, cred, Cine Nicolae, a scris vreo capodoperă în limba luxemburgheză? Ideea de limba luxemburgheză n-a fost speculată de Stalin pentru a ocupa Luxemburgul. niciodată. Da. Sau de țarul Alexandru I. Și asta tot este o, o problemă cred că, care nu trebuie neglijat. Pentru ei, poate, mă rog, a, de a Bastena, e joacă de-a localitatea, de-a Baștena, Da, da, da. Eu înțeleg că există această țărișoară, acest stătuleț, Luxemburg, oamenii vorbesc acolo un anumit dialect, acest dialect nu se folosește în literatură, el le face plăcerii lor să, să vorbească, poate chiar și în Parlament să vorbească, nu știu dacă în, îl înțeleg toți, că cei care vin, clar că nu înțeleg, în schimb, toți înțeleg franceză și toți înțeleg germană. Eu sunt ge ge convins că germana. toți vorbesc literară. Ge German, da. Și toți înțeleg doamna germană. Și doamna președinte da, a adunării da, parlamentare cred că vorbește și într-o germană literară. Da. Da. Și... Noi, dacă ne limităm la modul de a vorbi, cum se vorbea, cum se vorbea de pe din satul Goian, al lui. E, cu era? Ion Cana din ce sat era? Da, da, din stânga. Din stânga exact, da. Dacă vrem asta, da. Dacă vrem să rămânem la Ion Cana, la nistor cabac, să zicem sau Leonid nu da, da, putem să da, ne îngrădim așa să nu mai auzim să-l excludem pe Ioan Creangă, să-l excludem pe Vasile dar atunci, Alexandri. Dar, dar atunci, atunci trebuie e... să recunoaștem că nu suntem națiune culturală, da, dar da. suntem un grup etnic da. primitiv, da? da F -f -f -f -f -f -f nu neapărat primitiv, suntem un grup etnic, suntem. o, păi, un... o subcultură. Dar să ce este o, așa, da, o subcultură? Păi, da, asta, da, da, la asta da, mă lasă da, mai da. Care, care da. nu are artă, nu are cultură, da, nu are literatură. Sunt în faza incipientă. Asta ziceau că, uite, a venit puterea sovietică că uh, v-a dat vouă scris, v-a da, dat nu da. avut nimic. Da. Exact. Așa, într-adevăr, poți spune, dar noi îl aveam pe Ieminescu, îl aveam pe Creangă, îl aveam pe Alexandrie, îl aveam pe Brâncuș, aveam alți scriitori mari, aveam alți artiști mari. Pe iată, de a, care a trebuit apropos. să de zicem. Da, cred da. că -ă, -ă, -ă, doamna -ă, do do președinte a adunării parlamentare va fi acum mai... Mai prudente mai da. când e vorba de chestiuni identitare, mai ales că, de fapt, una din cauzele conflictului din Ucraina, una din cauzele, cauza principală, sigur că este Rusia, care a provocat acest conflict, dar este totuși problema identității. Bine, dar în Ucraina. mai sunt, uite, Ucraina, de exemplu, da, Serbia, da. Croația, Slovenia, limbi care apropiate. foarte apropiate, deosebire, zicem, ies în grafii. Dar mai e acolo o deosebire, să zicem așa, istorică care s-a constituit. Uite, dacă uh, scrisul sau dacă literatura a apărut în baza, uh, să zicem, unui grai, și acel grai a evoluat, s-a a, a consolidat lumea, a construit o cultură, o literatură pe, în baza acestui grai, acestui dialect, atunci e altceva. E altceva. Da. da. Dar noi, dacă tot de la bun început, noi am fost un singur spațiu lingvistic. A, a, să vorbim chiar despre Cazania lui Varlam, care era carte de învățătură românească, românească și lea. care, de pildă, era scris în așa fel încât fie înțeleasă în toate provinciile unde exact, trăiau da. români. Și în Montenea, și în Ardeal, și în Moldova. Uh, Grigori Urechei, exact așa scria, sau Ion Neculce, sau Miron Costin, ei doar nu scriau să înțeleagă numai moldovenii. Ei încercau să se acomodeze să fie înțelește pretutindeni, să citește de, romanofom, de, da. de, vor, da, de toți vorbitorii. De toți vorbitorii și, și există da. această conștiință că, iată, în Montenia, iată, în Ardeal, noi suntem, de fapt, același popor, vorbim aceeași limbă, de la râmni tragem, cum spunea exact, Grădoriu, da, da, Ureche. Da. Și... și această unitate. Și pe această unitate s-a bazat ui, de construcția așa Moldova. Pe această unitate Și unitate s-a bazat și construcția așa, Națiunii unite da. românești. Vorbesc de da. națiune, pentru că mulți nu, nu înțeleg acest lucru, e, pentru că orice popor e, parcurge un drum totuși, de, de la subcultură cum ai spus tu, la cultură, la, la elemente care îl unifică și îi dă și o dimensiune Bine, spirituală, asta, ori culturală. Oriunde a fost, Unde există de, deosebiri? de exemplu, luăm chiar în Rusia, la Novgorod se vorbește într-un fel, la Nord da, cum, se da. vorbește în alt fel, în Siberia se vorbește și o pot, pot certifica, se vorbește alt fel decât se vorbește la Moscova. Asta nu înseamnă că sunt mai multe păi, popoare. Bă, da, e, nu mai vorbesc de cazaci, apropo, de exemplu. Este da. jurnalul membrelor familiei țarului în Rusia care, vizitând prima dată Moscova, s-arată o repilați de de alectul <laughs> cu da. Și da, considera da. considerau brutalitate cu totul și din, din comun. Da, o înapoiere chiar. Și scriau că, că Moscova, uite, a fost... Capitala, atunci era capitala da, Petersburg, San Petersburg, dar, dar, da. dar uh, autarea jurnalului scrie, că, uite, fosta capitală este înapoiată. Da, adică, uite da. cum vorbesc chiar boierii de la, din Moscova. Bun, dar uh, am lămurit uh, această problemă, într-adevăr. Uh, uh, politicienii europeni, cei care stau aici mai mult de trei zile, își dau seama că trebuie să fie mai prudenți atunci când abordează chestiuni identitare, mergem în, în Ucraina, unde am spus că multe din problemele acestei țări sunt tot de ordin identitar și țin deformarea națiunii ucrainene, statului ucrainean și actual o conflictă în fond, dacă ții minte Nicolae a pornit în mare parte de la niște declarații făcute de Vladimir Putin care spunea că Ucraina nu este un stat format și o națiune formată. Dacă îți minte că lui Bush da, da, era da, președintele da, da. Bush la, da, a, la summit da, la lui Putin. Dar el a spus că Ucraina da. e stat? Nu e stat, nu stat da. da. Deci asta e acolo. Acolo trebuie să vedem rădăcinele adevărate și să, uh, uh, uh, acolo trebuie să să găsim uh, uh, uh, cauzele, în, în fond, problemelor. Pentru că, dacă vorbim de limbă, uite, rusei ce sunt fățarnici și farisezi. Când e vorba de ucraineni, ei zic că ucraineana, de fapt, e aceeași limbă rusă. Da, da. Dar când e vorba de noi, dintr-o dată zic că nu, moldovinească e limbă independentă Independent, de, limba de limba română. Da, da. Da. da. Dar și nu le place, apropo, când și, spun că, de fapt, limba ucrainienă este adevărata limba rusă. De, da, da, da. da. da, da. da Bun. De fapt, eu, Rusia este, pornește de, de la, la Rusia, Rusia Chiriană, Chiriană, e, nu da. de la Moscova. Exact, da. da. da. Bun, dar a, a, revenim la acest accident tragic, într-adevăr s-a -a întâmplat ceva de groază abropo, care sfidează și Nicolae și teoria probabilității, care spune că căremida nu poate să cadă în același cap consecutiv de două ori într-un timp foarte scurt, sau bomba în același punct. Dar iată că iată din păcate că a căzut tot acolo din acel punct de vedere că a avut de suferit aceeași corporația aviatică din, din Malaysia da? Malaysia Airlines da? dacă nu creșesc este numele ei pentru că avionul de acum câteva luni dispărut era tot aceleași companii da, și apropo care era, era în topul celor mai sigure companii din lume. Iată că acum, în urma acestor două accidente, deși compania, cred că nici în primul, nici în al doilea caz, nu este divină. Bun, în primul caz, lucrurile nu sunt limpe zi încă, pentru că avionul a dispărut. Acum este clar ce s-a întâmplat. Avionul a fost doborât și cred că, nu, nu, nu cred că avem timp să discutăm, pentru că pentru mine este absolut limpede că insurgenței teroriștii proruși sunt de vină pentru, pentru ceea ce s-a întâmplat, sunt o sumedinie de dovezi, uh, sunt uh, uh, declarații deja ale oamenilor uh, politici. Pe mine mă, mă, mă interesează uh, alt, altceva acum, uh, pentru că uh, eu cred că în urma acestei tragedii care s a întâmplat în uh, în, în estul ucrainei Și urma în faptului că trage, tra, această tra, äh, tragedie ia niște... ia o turnură äh, cu totul oribilă, pentru că potrivit, potrivit ultimilor informații, äh, äh, ban, bandiții, gangsterii de acolo, lumpenii care își fac de cap în estul Ucrainii, cei care cu arma armă în mână lupt împotriva guvernului ucrainean, zic că au jefuit în fond cadavrele. Cadavrele, da? Și au, practic, au distrus anumite dovezi, dovezi anumite da, Anumite da. lucruri care, da, asupra da. care trebuie să lucreze experții ca să-și dea seama în fond ce s-a întâmplat, zic, lucrurile au o turnură oribilă ce, ar, ce înseamnă asta pentru Ucraina, pentru Rusia și pentru întreaga lume, pentru că din acest moment eu cred că conflictul din Ucraina devine mai de, de tale globală chiar, pentru că el a adus problema ucrainiană, aproape de, de practic, de, de toate țările lumii, pentru că uh, acum cu sufletul la gură sunt convins uh, sunt urmărite evenimentele de acolo. Ce, ce, uh, ce înseamnă asta? Suntem mai aproape de oprirea ostilităților? Adică, poate să o se trezesc și bandiții și Putin sau, din contra, asta înseamnă că lucrurile poate, pot să degenereze și mai mult. Ce înseamnă iată acest incident din acest punct e, de vedere? E o internaționalizare a conflictului, într-adevăr, toată lumea se uite ce se întâmplă, de fapt, încă, da, parcă e un război acolo, rebelii vor ceva, nu se știe ce... Dar nu e primul loc în lume unde se luptă în felul ăsta. Sunt și alte conflicte. Da, în riete, Africa. Da, în Africa n -n, da. Nu știu Adică pretutindeni, dar iată că nicăieri nu s-a întâmplat să fie doborât un avion de pasageri. Nu au fost cazuri, da, dar nu fost este. Cu, Da, da, nu. A fost avionul acela sud-corean, doborât da, da, da, de. Nu, nu, nu, eu vorbesc de altceva, eu vorbesc că, iată, de, în zonele astea din conflict. Din conflict! Nu a fost. Da, a fost în 1983, doborât avionul sud deasupra Uniunii Sovietice, l-a doborât Uniunea Sovietică, avioanele Sovietice, crezând că este un avion de spionaj. Numai nu știu cum poți să crezi că e un avion de spionaj dacă e un avion de pasageri. E. e Proteste o anumită enigmă și asupra acelui. acelui caz, caz, da, da, a fost o crimă, de fapt. O crimă care, uite a format sau a consolidat o anumită atitudine față de Uniunea Sovietică dintr-o dată toată lumea și-a dat seama cât de periculos este uh, regimul sovietic dacă așa ni tamne s-am dintr-o suspiciune cât de odios este cât de odios, crezi, Da, cât de criminal crezi că, că și Rusia și, se va în situație? exact în aceeași situație criminali sunt oameni, este care așa, ni-tam, ni-sam, tragă asupra unui avion, Boeing 777 cu 298 de oameni. Da. Nu e jucărie lucrul ăsta. Ori sunt niște, îl fac, ori niște nebuni, niște smintiți, niște irresponsabili, sau niște cri criminali. Ori niște neprofesioniști sau niște criminali. De aici, și profesioniști, dar și criminali care cu ușurință trag în orice. Cu, am mai vorbit noi, cum, de exemplu. Au păi, dobărât deja vreo au avioane, până dobărât acum, mai da. multe avioane și au ucis, iată, chiar avionul celălalt. Persoane celalalt, civile au ucis. 46-49 de oameni au ucis sau dobărât avionul An26 și credeau că. Mai uh, au mai. s de fapt, că uite, au mai au o realizare de felul acelea care au fost mai înainte, că au mai dobărât da, un avion 26. chiar la câteva dacă... minute de la dobărarea avionului, Strelcov, acest comandant, așa zis a, a teroriștilor s-a lăudat pe Twitter. A scris că uite, am dobărât un avion an, adevărat că credea ca an, și el să. Se tăvălește undeva lângă mina progres. Bine, dar există atunci când lupte chiar armatele, există un anumit cavalerism. Cred că chiar, chiar și în perioada, chiar și în cel de-al doilea război mondial, nu mai vorbesc de primul război mondial, când, de exemplu, a, chiar dacă ți deși, un film a fost român-sovietic, sau nu, nu, nu mai țin minte dacă era, dar știu că era un film român, cum la o, o fântână sau la un izvor, vin să, se, vin să bea apă, când unii, când alții, și în timpul cât bea apă, nu se trage, pur și simplu. Că. Eu dar, dar de ce e, film? Iată, viața bate filmul. Eu mă uit la operațiunea israeliană acum în, în Palestina doar mai întâi, toată populația prin SMS-uri este din Gaza, acolo este avertizată, că în timp, în curs de, eu știu, 5 minute, aveți 5 sau 7 sau 10 minute ca să vă refugiați. Dar și ulterior, nu începe atacul, dar cad niște, nu știu cum să le zic, niște fel de petarde deci nu da, bombe adevărate adevărat. O, o, o, o avertizare a populației. Da, da. Da, da. Deci el explodează, nu are nimeni de suferit, dar oamenii știu că, iată, în foarte scurt timp va, va, va urma bombardamentul. Iată, ceea ce numește Benjamin Netanyahu, o armată morală, da? care luptă nu cu populația, nu cu oamenii simpli, nu cu civilii, dar, dar cu, cu, cu uh, uh, criminali. Și uite, Rusia care se pretinde forță morală superioare Occidentului decadent da, da, da, chipurile da. chip putre și așa mai departe și ei sunt cei care și chiar patriarhul Kiril zice că spre deosebire de alte popoare care au drept ideal materialul noi, aveam, da, noi avem a, s, s, idealul. idealul nostru este sfântul adică e sacrul noi ne o deosebim de alte. poftim aceste popoare o moară cu sânge rece pe frații lor. La Volnovaha de exemplu, soldații ucraineni Volnovaca, în Ucraina, spui, o Este so o localitate. O localitate în Ucraina, da, nu da, da, da. este Ucraina, în regiunea Donetsk, spre sudul Donescului, da, acolo, da, da. acolo deci, niște recruți ucraineni se trebuiau să facă cu un post de cusar acolo un bloc post, cum le numesc ei blocuri de beton să instaleze să, să controleze cine intre cine iese din această localitate Păi ei cum au venit așa foarte inocenți n-au îmbrăcat nici vestele antiglonți, blocurile cele nu le-au instalat, s-au culcat au dormit Dimineața, vin separatiștii pur și simplu iau pe în masă și îi ca așa ca pe puișori e, e, e, de la distanțe foarte mici, chiar dacă aveau vestele cele anticlos nu știu dacă le, le ajutau, dar cum poți să împuști cu așa cruzime niște oameni care dorm în timpul somnului să îi împuști să nu le dai posibilitatea, măcar să se apere sau măcar să se pregătească. Deci, să rotească niște da, gangster da, ordinari. Da. gangster ordinari, uite, acel cavalerism care exista și care mai există în relațiile din armate, dintre ofițeri. Uite, care sunt regulate. În, da. trupurile, trupurile regulate, iată că nu există. Adică, trebuie să strateze cel care este de cealaltă parte a copului, trebuie să este o persoană ca și tine care a fost trimisă la război, nu trebuie neapărat să să-l împuști. Există alte modalități de a obține victorie. Că, pentru că mulți speculează acest lucru. Nu, nu, dar că lor oamenii le place astea, astea, să ucidă. Asta, asta, nu, asta e clar. A, asta am înțeles. Zic, dar crezi că au dreptate cei care spun că oamenii ăștia, nu știu dacă pot să le spun oameni, care au fost trimiși de Putin, da, pentru că acolo sunt și criminali, drept comun, sunt și agenți și așa mai departe, e, au ieșit deja de sub control și Moscova nu, nu mai nu, poate controla. Nu, nu, eu nu cred că ei au ieșit de, de sub control. are dreptate Obama care spune că Putin dacă ar vrea, ar opri ostilitățile și el este dator să le oprească. Da, eu sunt de acord cu Obama. Da, într-adevăr, o... Această fiară naționalistă, această fiară imperialistă, șovinistă, trebuie să spunem, a fost trezită de Putin prin ceea ce a făcut în Crimea, prin declarațiile pe care le-a făcut despre Ucraina, despre, despre Novorosia. Novorosia, da, da, despre faptul că Ucraina de fapt nu-i stat, despre ceea ce... Că conducerea de la Chiv sunt niște bani de o hunt, da, da. nu guvernare nelegitimă și a, alte chestiuni. Da, el a trezit această fiară, dar el tot trebuie să -o, o ucidă. -o ucidă. El tot, tot el trebuie să o pună la punct această fiară desigur că asta îi va scădea din rating, dar dacă este persoană morală, așa... A, a, dar el, nu, cal... este morală, a, dar dar el nu este persoană morală. Dar el nu este persoană morală. ce va este, fi? Este, este asta te-am întrebat. Că este ce va fi? Acum Putin este, va fi strâns la zid. De acum, apropo, și trebuie să amintim da. și radioscătorul și asta, a, a, a, acel de-al treilea pachet de sancțiuni este pus în aplicare. Americanii au anunțat deja cel de-al treilea pachet, iar Uniunea Europeană lasă să se înțeleagă că vor face și ei același lucru. Acum, pentru toată lumea. Nu, încă nu-i pus al treilea pachet. E, sunt anumite anunțat, elemente. Dar a fost da, anunțat. Da, da. Unite au anunțat, a fost anunțat dar deocamdată da. că nu este pus în întregime o, o, cum zic ei opțiunea a rămâne pe masă dacă în dependență de evoluția situației din Ucraina dacă Putin va întreprinde totul ce este necesar pentru a opri acest război pentru a-i disciplina sau pentru a-i determina pe acești separatiși să se depun armele, atunci da. Dacă nu, atunci, abia atunci va fi pus în aplicare acest, al treilea pachet. A, a, același lucru apropo, și Uniunea a, Europeană apropo, spune. A, a, în momentul în care a fost, nu, doar a fost anunțat acest al treilea al treilea pachet a căzut, au căzut piețele financiare da, în Rusia cu 6%, deși nu s-a întâmplat încă nimic. Dar e, întrebarea e mea este, zic, nu, nu când va fi pus în aplicare acest pachet. Eu nici nu mă îndoiesc că el va fi pus în aplicare până la urmă, pentru că el a fost anunțat apropo înainte de dobărârea avionului. Eu zic care va fi acum reacția uh, lui Putin, pentru că unii spun că uh, el s-a speriat și chiar unii experți din Rusia și va încerca să bată în retragere, iar alții zic că el este strâns la zid și va, uh, uh, din potrivă, acum nu mai are ce pierde și va continua uh, și mai mult să susține uh, aceste grupări din Ucraina sau poate chiar va uh, invada Ucraina. Bine, s-a mai spus despre Putin că este imprevizibil, nu văd uh, ce ar da lui invazia Ucrainei și ce va câștiga Rusia din această invazie a Ucrainei. Nu are, Rusia nu se află într-o situație de câștig acum. Uh, ce ce va obține dacă va invada Ucraina, o izolare, atunci chiar că izolare pe plan mondial, ne întoarcem de acum, cum a zis Medvedev, la situația din anii 80, la războiul rece, dacă nu chiar la... El, de fapt, a început, la, ră, la având război, da, de, da, a, de fapt, a, înce -a, a început. Dar atunci ne putem aștepta chiar la desființarea, la dezintegrarea Rusiei, la anumite pierde teritoriale din partea Rusiei. Desigur că asta nu o să fie imediat, dar într-un viitor previzibil 20-30 de ani, dacă se lucrează, dacă Occidentul lucrează bine, sunt toate premizele ca Rusia să se de dezintegreze. Economia Rusiei se ține acum pe petrol și gaze. Există China, ei cred că o să mute încolo gazoductele, direcția gazoductelor, dar îmbrățișarea cu China este poate și mult mai periculoasă pentru Rusia decât îmbrățarea cu Occidentul, care nu este periculoasă Care delog. nu este deloc da, periculoasă. Da, care nu periculoasă și nu știu, numai dintr-o A... dintr sminteală, Apropo, numai dintr-o... Cineva spunea din reprezentanții Alianței Nord-Atlantice, comentând stupiditățile astea că nato și-ar dori să ocupe sau da, Să da, distrugă da, da. Rusia Păi dacă și-ar fi dorit trebuie... au, au făcut asta atunci când era momentul Când s-a prăbușit Uniunea Sovietică Și Rusia sub el era foarte, slabă. era foarte slabă Când Din... bă, băteau cecenii pe rușii păi, da, da, da, da. Un milion de oameni da. De ce să bagi acum? Când și, de, da? și, și NATO s-a dezarmat Din Ei... contra E da. bugetul militar al țărilor, statelor NATO, a tuturor statelor NATO a avut în scădere cu câteva a, excepții a, a, numai. Păi și... nu, dar la modul general, dacă luăm țările membre NATO, da. bugetele, bugetele cumulate s-au -au redus în ultimii 5 ani cu 40%. Iar bugetul militar al Rusiei s-a dublat s și continuă să crească rapid Rusia are un buget, al doilea buget acum, iar... Da, al doilea buget în lume, 70 de, de miliarde de... E de, da, de devărat, cel de american dollar. este mai mare. Bun, e, e, pentru că trebuie eu, să... Trec... Eu cred că Rusia, cred că Putin are destulă minte ca să-și dea seama că prea departe s-au umers lucrurile. Dacă se doboară avioane, dacă ăștia au ucit cu atâta ușurință... Mai ales că e deci vorba să de să un proces că fal... se va da, trezi. Da. Eu cred că se va trezi și eu cred că de... el are suficient de forță să-i pună la punct. Păi, uite, pe cine ucid ei? de o parte, pretind că e, ucrainenii sunt frați da. și îi ucid poporul francez. Exact, Pentru da. ce? Ce logică absurdă. Și, da, o să obțină, să zicem, o federație acolo. Bine, o să obțină o republică dunețcă Au, sau autonomă sau, auto, autonomă sau nu știu ce, deci an... și ce o să le dea asta? O să uh, fie Rusia mai puternic o să trăiască mai bine rușii de la asta? O să simte mai bine? Nu știu. Într-adevăr, trebuie să fie o sminteală. Ei nu, am impresia că ei nu se ajustează, nu-și dau seama că totuși ne aflăm în secolul 21 că hotarele dispar că popoarele se apropie una una de alta că Alte sunt principiile de conviețuire, că nu mai trebuie să demonstrezi mușchii ca să fie respectat în lume. Nu, nu, e clar da, da. ce a vrut Putin, și asta au remarcat mai mulți experți, Putin a vrut să destabilizeze continuu Ucraina ca să demonstreze ceea ce a zis lui Bush că nu este un stat, nu este o națiune uh, formată. Dar cred că e o greșeală de calcul pentru că uh, nu-l ține cureaua. O Rusie care va dori continuu să destabilizeze Ucraina nu neapărat să o atace direct cu trupii, până la urmă această acțiune se va întoarce ca un bumerang împotriva Rusiei. Nu, că poate îl ține cureaua la urma urmei dacă asta vrea să facă, dacă ăsta vrea să fie scopul existențial al Rusiei că adică hai să, lupte mereu să cu Ucraina. luptăm în, cu Ucraina tot timpul. Așa va fi dar eu cred că e și o greșeală de calcul din altă parte, că el zicea că ucrainenii sunt aceiași ruși, că e un stat artificial, E de că se vede că nu-i chiar artificial dacă se ține acest Nu, dar sat... într-adevăr, asta da, se întoarce da. ca un bumerang și nu vorbesc doar de sancțiuni. Sigur că sancțiuni, ele dacă vor fi și înăsprite, dacă ei, ei vor continua tot așa, așa cum zici tu. Dar nu-i vorba doar de sancțiuni economice care până la urmă lovesc și vor lovi Rusia. E vorba de, de imaginea acestei țări. De faptul că ea va fi considerată un pareia de fapt ca, ca de vor, vor fugi cu toții de, de Rusia, e devenit o țară izol izolată China nu în ultimul rând apropo deci, uh, uh, uh, Rusia nu poate mult deci, să se să, să, să, să, să comporte ca, ca, ca un, un pareia, ca un nebun pe, pe glob, bun o lună, două, un an, trei cât? Bine, Rusia da. oricum depinde de alte state noi am mai spus modernizarea Rusiei depinde de Europa depinde de Statele Unite ale Americii dacă Rusia vrea să rămână în situația asta sau vrea să devină o altă Coreie din Nord, fim Coreea din Nord se izolează zi, și există. Chiar industria lor de apărare, dacă acum, în legătură cu cel da. de treilea pachet, dacă va fi aplicat, toate piesele, toate elementele tehnologice, ei le cumpără din Occident pentru. Toate din Europa. Acum da chiar, acum, acum, ca, da, chiar și așa rachete, așa... rachetele din da. Rusia ca să fie lansate, au nevoie de, de cum se de componente ucrainene. Exact. Ei, da. Fără Ucraina ei nu pot lansa rachete. Da, o să treacă un anumit timp. Acolo ei își fac propriile rachete, dar timpul să trebuie să treacă. Eu zic că ei pot funcționa, ei pot să se izoleze exact cum se izolează Coreea din Nord. Și pot A, exista... Ca, exact, ca Coreea din pot Nord, exista da. exista ani și ani și ani și nimeni nu o să le amesece. Stați acolo, nu mai nu, amenințați, nu mai nu prezentați pericol pentru lumea înconjurătoare, fiindcă și Coreea din Nord. Dacă... Nu se va comporta civilizat până la urmă. O să trebuiască și China, și Corea de Sud, și Japonia să intervină, și chiar și Rusia să intervină. Fiindcă și Rusia s-a declarat uneori deranjată când ei lansau rachete și aceste rachete puteau scădea pe teritoriul Rusiei. Bun, Nicolae. Noi aici le amintim radioscultătorilor, suntem la Radio Vocea Basarabiei, emisiunea e, Săptămâna Politică cu Nicolae Negru și Petru Bogato am discutat situația din U Ucraina, situația creată după tragicul incident zic incident după catastrofa aviatică provocată de doborirea de către teroriștii proruși din este Ucrainei a unei aeronave care zbura din Amsterdam la Koala Lumpur. Deci am vorbit despre Ucraina. Din păcate timpul ne presează, mai este ceva de spus, dar mai avem de discutat și alte două chestiuni. Încă două chestiuni, în afară de cele pe care le-am anunțat la început, cred că trebuie să le Cumva să le abordăm foarte pe scurt. Mi s-a părut o lege destul de interesantă propusă de Igor Corman, care de fapt prevede niște facilități pentru cetățenii moldoveni care decid sau vor decide să revină acasă din străinătate. Da? Deci ei vor putea să aducă mai multe bunuri, sume de bani și așa mai departe. Acum îmi pare că suma maximă prevăzută Bine, este de cel mult 300% pentru de eu, o lege am înțeles să aplic o dată la 5 ani cei care revin e foarte m bine dar, dacă dar nu va stimula că... foarte pe scurt dacă va stimula totuși de măsură revenirea, măsuri, revenirea da. să sperăm că va stimula dacă, dar revenirea va fi decisă nu de această lege cei care decid să vină vin și cu legea care este în vigoare. Oricum e o lege Ceea bună, care... tot. o lege bună, da, de sigur, da, da, acum, lege da, bună, da. da. Bun, și al, al doilea lucru la care vreau tot foarte pe scurt să ne referim sunt speculațiile care s-au făcut în jurul decizii curții de la Strasburg de a nu examina de a nu admite spre examinare sau mai exact de a nu admite spre examinare recursul lui Vlad Filat în la decizia Curții Constituționale din 2013 scurt pe doi unii spun că prin asta s-a dat dreptate Curții Constituționale de la noi Alexandru Tanasă președintele Curții nu spune chiar așa direct dar zice că de fapt subiectul a fost închis prin această decizie alți experți spun că pur și simplu este cazul a s-a consumat și în fond nu mai este deocamdată pentru moment nimic de discutat e deci, interesant expensă. că toată lumea se pronunță și nimeni nu are eu nu am putut, de pildă, să găsesc motivația, motivația judecătorului, fiindcă un judecător a stat, am înțeles de altcineva, a, a pronunțat această respingere și el a formulat ceva, dar trebuie să vedem ce a spus el. Din punctul meu de vedere, faptul că a fost respins nu înseamnă că. A avut dreptate Curtea Constituțională sau faptul, de exemplu, cu atât mai mult faptul că, gata, Vlad Filat i s-a pus cruce, cariera lui politică s-a oprit aici, fiindcă CEDO a dat dreptate Curții constitu Constituționale. Da. E, sunt aberații, e o prostie să se spună în felul ăsta mai cu seamă că și verdictul Curții Constituționale care a fost și ce atunci a, a fost anunțat că această decizie e, se răspândește să spunem așa, asupra perioadei până la viitoarele alegeri parlamentare. Viitoarele alegeri parlamentare schimbă complet situația și Uh, nimeni nu poate să numai doar dacă ar exista o decizie a unei judecătorii, a unei instanțe, concret într-un caz uh, de, de, oarecare acolo și această decizie să fie uh, să prevadă o interdicție de ocupare a anumitor funcții. Funcționăm. Apropo, chiar faptul că o persoană ar fi judecată, asta nu înseamnă mod automat că el nu poate să deține niște da. funcții. Asta, asta poate numai un, jude, instanța se pronunță. Asupra unui cetățean da, se, da, da. se suspende. Așa că toți ceilalți care se pronunță în felul ăsta vor fi că idei n-au despre ce vorbesc despre, da, despre justiție în sau pur și simplu dezinformează sau de, pur și simplu dezinformează în mod evident populația dorind să îl demonizeze pe Vlad Filan da, bun, acum eu o, o problemă destul de e, complicat Nu, dar aici ar putea... Nu, de vorbesc de în altă cazul, nu, nu, din nu, nu, nu, dar în cazul ăsta, fiindcă ne-am referit... Aici ar putea fi faptul că Curtea uh, CEDO nu -i examinează, să zicem... Uh, deciziile curții, unor curs constituționale. Acte constituționale. Da. Da. Că, Avem e vorba de... E o altă problemă, da. Da, verdicte politice, <coughs> nu juridice, în cazul de față. Și e vorba de un verdict politic care, iată, funcționează sau care își încetează existența odată cu venirea altor alegeri. Altora alegeri. Alegerile sunt la toamnă. Când? Acum? Când? Dacă acceptați <coughs> Curtea Europeană pentru Drepturile da, Omului, CEDO, da. accepta acum examinarea durează și decizia avea să vină după alegeri când oricum se consuma această decizie a Curții Constituționale. Da. Am înțeles. Mergem mai departe. Mai avem o problemă o problemă o problemă care a apărut în, cu care se confruntă Republica Moldova, chiar săptămâna asta. Amenințările Rusiei despre care s-a vorbit foarte mult, iată că au fost se pare că puse în aplicare, deci Rusia a anunțat că impune niște interdicții în ceea ce privește exporturile de fructe exporturile moldovenești de fructe în Rusia, mere, pere și așa mai departe din cât eu am înțeles aceste interdicții deja au intrat în vigoare pentru că reprezentantul Ros Selichos Nazzorului l-a avertizat pe reprezentantul Guvernului Republicii Moldova asupra acestui fapt ieri a avut loc și o ședință de urgență a Guvernului pe această temă... Dar motivația, motivația nu este semnarea acordului de asociere Evident cu... că nu. Da. Motivația este încă de pe vremea lui Nișin, că ceva acolo nu este în regulă. Asta este problema. Sigur că motivația adevărată ascunsă este politică. Este clar pentru toată lumea, da? Este în secret al lui Polișinele. Mă interesează efectele. Efectele eu înțeleg că Uniunea Europeană ne-a promis să ne ajute în aceste situații și România la fel a spus că deschide niște piețe, dar aici este vorba de un produs perisabil, un produs care trebuie vândut repede vor, ap vor apărea probleme Bine, eu, eu, mai eu, eu, eu cred că în primul rând... Mai ales, de ce te întreb? Pentru că este vorba și de starea de spirit a agricultorului înainte de alegere. Ce se va întâmpla? Da, păi tocmai de asta și face Rusia. Da. Vrea să influențeze starea de spirit a agricultorului. Dar și guvernul trebuie să-i explice, nu trebuie să se joace în cazul de față sau nu trebuie să se ascundă după deget. Am și scris în ziarul național că are de fapt loc a, a, același proces, același fenomen ca și în Ucraina numai că în Ucraina cu mijloace militare, la noi nu sunt puse în aplicare mijloace militare, deocamdată nu sunt puse, dar tactica e aceeași Ceea ce se întâmplă în Ucraina că Putin trimite armament că trimite mercenari și pe de altă parte zice că noi nu avem nicio atribuție, aici Aici, iarăși, același lucru, că, o, de fapt, noi. Poate, semnat, nu are niciun. nu contează, dar noi oprim producția din cauza nu stiu ce fluturi acolo, sau, da, ce, da, ce a da, găsit. Da, Dai da, seama, da. Să acum da, dacă am procedat și noi ca rușii, uh, Transnistria stânga lui vin din Coacea, în Republica Moldova, jumătate dacă nu greșesc... 40% din producție. de, da, da, da? Da, păi, de acolo. Și am zis și noi, că da, la ceva da, la da. voi acolo nu e în regulă, da, nu respectăm. Am găsit niște niște fluturi, fluturi, da, da, da, acolo, niște molii nu știu ce și da, exact același lucru da, eu cred că și guvern... noi într -o situație eu stă... cred că guvernul în primul rând trebuie să le explice agricultorilor trebuie să i explice populației ce se întâmplă da, adică că dar, dar trebuie rușilor, adică... trebuie să le explice și rușilor, că da. noi putem proceda da, ca voi da, și deci rușilor, sigur da, nu da. suntem ca voi nu, nu, da. dar asta e că și partea stângă e teritoriul nostru cum să aplicăm ceea ce ar fi Într-un fel, că noi recunoaștem. teritoriul nostru. Dar acolo sunt niște forțe străine care controlează acest teritoriu. Da, acolo sunt separatiști, exact ca așa cum sunt în estul Ucrainei. Bun. Da e adevărat. Dar prima. să zicem așa primul lucru care trebuie să fac un medic este să stabilească diagnosticul și noi ca să tratăm această boală trebuie să stabilim diagnosticul să nu ne ascundem după deci. Am înțeles. Încă o chestiune pentru că le-am promis radiosultătorilor și timp avem foarte puțin, am vorbit despre faptul că Congresul Statelor Unite practic a oferit, zic practic pentru că în două lecturi legea a fost votată, statutul de aleat Republicii Moldova Georgii și Ucrainei, celor trei țări care au uh, semnat recent acordul de asociere cu Uniunea Europeană. E adevărat că nu, este vorba și de câteva țări balcanice, Albania, de exemplu, care este uh, Serbia, care sunt candidate pentru integrarea europeană, deci au și el acest uh, statut. Uh, ce înseamnă? În primul rând, de ce? Uh, și ce înseamnă asta? Uh, aliat? al Statelor Unite fără a fi membru. Membru NATO, sigur că este aleat din oficiu probabil, da? Da. Există articolul 5 al tratatului a NATO da. care spune că agresiunea împotriva unui stat NATO înseamnă în mod automat agresiunea asupra tuturor statelor NATO. Aici ar însemna că agresiunea asupra Republicii Moldova agresiunea asupra Ucrainei sau agresiunea asupra Georgiei înseamnă agresiunea asupra statelor unite, nu asupra tuturor statelor NATO ele nu recunosc, adică noi nu suntem membri NATO, dar putem aștepta ajutor de la statele unite Și acest ajutor poate să fie inclusiv militar poate să fie ajutor, de exemplu, cu armament sau poate chiar cu anumite trupe. Dar uh, am înțeles că uh, nu doar asistență în caz de forță majoră, pentru că uh, acest document uh, votat deja de congres prevede și o, o, o asistență uh, nu doar exclusiv militară, ci și economică, logistică. Bine, dar în primul rând, evident, e, în primul rând, o anumită consolidare a securității dacă noi suntem aleati și dacă statul, Statele Unite și-a a asumat o asemenea responsabilitate, păi nu aștepți până vine da, da, da. <laughs> situația că să-i intri, cum se zice, în luptă de, direct. E, există o anumită pregătire, întărește hotarele, pregătește... Colaborezi cu armata națională, pregătește această armată națională pentru anumite situații, vezi cât e de bine în armată, echipată. Se impun și măsuri da, de stabilitate, și de stabilitate, stabilitate stabi internă, și simplu. internă, da, da cât este de stabil acest stat, cu ce e egală, cu ce, de ce depinde stabilitatea? Depinde de condițiile economice, de exemplu, exact, da, da. cum funcționează, depinde de trăinicirea, trăinicirea instituțiilor acestui statului, stat, evidente. da, modul cum funcționează instituțiile statului, da, e totul deci, legat una de alta. Deci, putem spune că avem deja uh, un spate tare, Statele Unite ale Americii, este, e bine, da, așteptăm totuși sigur până la urmă da, să. Da. Nu, nu sărim, nu, nu zicem. Nu sărim, loc, dar. Da, faptul, da, modul da, da. în care a fost votat. Noi, apropo, noi sem semnalăm, se vedem. Este inter și interesant vatire. că chiar cu o zi înainte, presa uh, rusă, uh, ne pare mi se ne mai gazeta, dar și altele, uh, uh, deci uh, bazându-se pe niște surse uh, foarte competente, spuneau ei în Statele Unite, dar și în Rusia, în mid, de exemplu, spuneau că această lege este așa, o, o invenție a unor elemente marginale din Congres și niciodată e, Obama, sau majoritatea, deci prezidențială, nu va accepta această lege. Iată că, chiar a doua zi, lucrul nu s nu s-a confirmat, dar să previziunile, a adică asumbre, nu s-au confirmat, din contra, Statele Unite uh, s-au dovrit extrem de consecvente. Uh, din acest punct de vedere, uh, din păcate, aici trebuie să punem uh, și noi punct emisiunii noastre, timpul a expirat, uh, le spunem radioscultătorilor uh, la revedere, îndemnăm să rămână cu uh, radio Vocea Basarabiei, uh, Nicolae Negru și Petru Bogatu vă spun seara bună. Astăzi suntem la uni campanii de sacrificare ca interesului. Pe când guvernului, deputații comunisti au depusând. De fundalul contradictorii dintre liderii aleși. Eu am șjudicat o perioadă. Guvernul Alianța pentru integrare Europeană 2 a fost emis astăzi de parc. Săptămâna, Săptămâna politică. politică. Cu Bogatu și Negru. Numai la vocea Basarabiei. Săptămâna politică.